Мої, певно, у той час теж обкопували палісадник і білили стовбури дереву на чолі з тітонькою Ніною. Гомоніли про хороше. Пили горілку, закусюючи домашніми огірками і бутербродами у дерев'яній альтанці. Співали, почувалися щасливими, вірили в краще. А тим часом Сахаров уже сидів у засланні за уторгнення Радянського Союзу в Афганістан і виступи на захист в'язнів сумління. Надія людства – активні, відкриті, розумні дії людей, доброї волі у всьому світі, що надихаються високими моральними принципами. Свавіллю беззаконньо обмеженню прав людини не мусить бути місця на планеті, так само як війні, голоду та бідності. Зараз розбуди якого-небудь красномовного можновладця посеред ночі, і він скаже ще краще. З тою різницею, що не буде вірити у жодне своє слово. І за це його не позбавлять посади, звання і батьківщини. Ось про що я думала, утупившись у стелю. Про свій особистий анабіоз і байдужість, а набіоз цілої купи розумних людей, яким все стало до фені і по фені. Крім того, аби напакувати свої квартири їжею і шматтям. Моя душа давно вже укрилася, товстелезним панцером, панциром ми розлучилася плакати. Останній раз це сталося за часів після помаранчевої революції, коли по телевізору бачили, як відстояний народом, Уже колишній президент нагороджує орденами і посадами тих, кого мав би усунути рази назавжди. Теперішній анабіоз – результат цих дій. Анабіоз тридцятирічної давнини виглядав обнадійливіше, адже у зраї задоволених риб були ті, що вистрибували із цвілої води на поверхню, і тим запалювали інших, або хоча б розбурхували за стійну воду, могли написати так. «Пане Брежнєв, мою діяльність ви оцінили незаслужено високо. Я не підривав престиж радянської держави. У радянської держави завдяки зусиллям її керівництва і вашому особистому внеску ніякого престижу немає. Тому за справедливістю вам належить позбавити громадянства себе». Або отак. Отак живу, як мавпа серед мавп, Чолом прогрішним і ставром зажури, Все б'юся об тверді камінні мури, Як їхній раб, як раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, У них хода поважна, не швидка, Сказитись легше. Аніж будь з собою, Бо ж ні зубила, ані молотка. О, Боже, праведний, важка докука, Сліпорожденним розумом збагнуть, Ти у цьому світі лиш кмуки, Отерплий і розріджений, мов ртуть. Примітка З листа Володимира Войновича до Брежнєва. і вірш Василя Стуса. Або так, коли для людини найголовніше отримати свій дорогоцінний п'ятак, легко дати йому цей п'ятак. Але коли душа зберігає у собі зерно полум'яної рослини, дива, зроби йому це диво, якщо можеш. Хто знає, скільки людей зараз живе з цим п'ятаком у кишені, думаючи, що володіє світом? Певно, це були запізнілі і несвоєчасні думки. Я мала думати про інше. Але у мені дійсно назрівала та душевна лихоманка, про яку говорив мій дивний і давній співрозмовник. Мій друг, що озоронив у мені паростки тієї лихоманки, і нетутешності. Думки скакали, мов навіжені коні. Щодо минулого там мені лишалося кілька діб, щоб розв'язати загадку своєї хвороби,